Kniha 441. 41 Ráma se zeptal. Jak se v neomezeném vědomí může objevit záměr vytvořit rozmanitost? Vasišta pravil. O, Rámo, v mých tvrzeních není rozpor. Krásu poznání v mých tvrzeních objevíš až tehdy, kdy nahlédneš skutečnost. Stvoření a další jevy jsou v textech popsány jen pro poučení žáků. Nenech si jimi ovlivnit svou mysl. Až pochopíš, co je slovy naznačeno, pak hříčky se slovy přirozeně opustíš. V neomezeném vědomí není ani záměr, ani závoj nevědomosti. Právě to však před tebou leží jakožto svět. To však lze pochopit až tehdy, když zmizí nevědomost. A ta nezmizí sama od sebe, ale pomocí ponaučení, která jsou sdělována na základě slov a popisů. Nevědomost si přeje zničit sebe sama a touží proto po světle skutečného poznání. Tak jako jsou zbraně zničeny jinými zbraněmi, nepřátelé odstraněni jinými nepřáteli, špína vyčištěna jinou špínou a otrava jedem vyléčena jiným jedem, tak se nevědomost, čili má já, raduje, jeli sama zničena. Jakmile si tuto máju uvědomíš, v tom okamžiku zmizí. Nevědomost neboli má já zakrývá skutečnost a vytváří rozmanitost, nezná však svoji vlastní přirozenost, svoji podstatu. Což je zvláštní. Dokud člověk její podstatu neproskoumá, je májá tím, kdo vládne. Jakmile je však její podstata proskoumána, májá zmizí. Májá ve skutečnosti neexistuje. Dokud přímou zkušeností tuto skutečnost nepochopíš, budeš muset přijmout, co ti říkám. Ten, kdo ví, že skutečností je Brahman Samo, je osvobozen. Jakýkoliv jiný pohled uvádí člověka v nevědomost. Nevědomost nezmizí jinak než skrze sebepoznání. A sebepoznání se objeví až poté, co jsou dohloubky prostudovány svaté texty. Ať už je původ nevědomosti jakýkoliv, i ona existuje v já. Proto neskoumej, kde se nevědomost vzala, ale jak se jí lze zbavit? Až tato nevědomost neboli má já odejde, pak pochopíš, jak vznikla. Pochopíš, že nevědomost není skutečná. Vznikne tam, kde není poznání. Žádný jedinec jí není ušetřen, ať je to významný učenec nebo velký hrdina. Nevědomost je zdrojem všeho utrpení, proto ji zbav kořenů a na dobro znič.